Kantuta dantza gaualdia espeletan, hastezken a, aratz huntan, eta hainbat aipatu dugu hemen, hainbat artista bilduko baitira espeletan burrunka haurekate baita ere Monika denut, hau Galiziak, badira ere Galesak eta Eskoziak kantari eta musikariak, eta horietan dugu ere, tierri, bizkari, egun onta ongetori, tierri? Mi eskera. Untsa zira? Untsa, eta zu, Prezeski, zure berriak hartuko ditugu kalakan gibelean da orai, ostua itzulia da, orai manez eta kobreak deitu taldearekin ari zira. ze berri uzut, hierri, untsa zistea? Bai, untsa gira, bai, bai, bai, bizik untsa niz, bai, nik bizitza, bizitza, bizitza piskat berri bat da, niretako, eta, tara ari niz... E... Ay, manez manez proiektua uh, piskat defenditzen, eta eta gero horrekarekin ere bo, bo, azken urte hauetan aizangir algarrekin, bai kalakanekin, oainan lehen horre aizanginen txalapartarekin, eta hori joan bora ara, aurten uh, bi gauzak inenitugu, hori uh, espretako kontzertu hori, eta gero lasteagere aurkeztuko dugu proiektu berri bat haiekin. Ederki Prezeski, uh, uste dut historioa hola dela, e, zuek uh, galdeginak zinezten, eh? manez eta kobriak uh, bai. beraz taldearekin espeletarat eta ezin duzue um, segurtatu alizan uh, itzordu hori. Odean, laguner uh, gomita luzatu duzu? Ba, hori da, hori da. Nire taldeko kideak ezin zuten, uh, fenbatzuk behintzaten, ezin zuten etogi, Eta hor dion, horekako herrer handiatea e, presiden ez egiteko, eta bizten dena, ez dakitzen mataldi zeinan duten nianik hor ez peletan e, konzertua. Mm -hmm. Eta justuki arkaitzek naizuen zerbait berezi proposatu ez e, usaiako gauza. Hor dion, gira, e, tosta izeneko e, proiektuko hainbat e, kideekin. Ez dira denako gizanen, ez da tosta bera, e, tosta Baita diska bat eta gero ikusgarri bat ere dola guti pasaratu zutena hemen hegoaldian Eta hor baziren kukaieko dantzariak eta beste musikari frango hor parte bat izanen da. Baina bon, gisa guziz bizikei izan izanen da hori hortan hori hori Tosta, erraiten aldetu zuzua, behitza lezer dentsu ba tosta, e, tosta da proiektu bat o e, eh produkzioa da oreka txaren eh produkzio enpresak ba bultzatu zina e, Donostia 2016 bakizu kulturi iriburua izantzelarik ba hor hintsatu ziren olako proiektu bat martxan e, jartzen ba, bilduz pixka bat e, nora eh dut, kultura txikiko jendeak mm -hmm. edo hizkuntza hizkuntza txikietako artistak, mm hazion -hmm. badira, eskoziarra, galestarrak, irlandesak, frishiarrak, e, galiziarrak eta olako holako jende batzu denak bilduik e, proiektu batean eta e, musikaren aldetik e, Michel Dukok e, eramantzen e, zuzendaritza musikala bizkabatz e, Ba, Diska bat osatzeko eta eta proiektuari eskat bere koherentzia emaiteko mm -hmm. eta eta duela guti orion hemen hegoaldian egin zituzten hainbat kontzertu ezdakitzen e, e, e, ba, bat, sei zazpi ezaagiten. hiri handientan, bat ikusgarri osoa e, erakutsiiz, e, be e, mu musikari kantari horiekin musikariek dira ere batzuke kantariak, e, bibol, bibolin joliak, bestean mandolina jotzen du, beste batek erandako gaita, bon, bakisu, eh, eh, diren musikat txisna horitaik eta eta beraz eh izan zen hori eta ba pe pena hitzaien bizkartez ez eh e, behin segitia eta hor dionbora hor para da hori egutu zenean bai poita dutzu hitzaien eta eta jende batzu itortzen alt ziren ez denak Irlandesa eta Frisiakoa ez dira etortzena mm. al, behinan e, Galiziakoa, Eskusiakoa, Galestara Gale, Gale ere etorriko dira, eta beraz, elgarrikin hariko gira. Harigoria zer du, horrek, eta preseski e, kantuta dantzan gau hortan, astezken aratxuntan emanen duzuena, e, zertan oinaritzen da ikusgarri guri? Beaz hor baditu zu, izkuntza, horiek justuki ent, ent, entzutena aldira. E, ja eh, es eskoa dena, baina beste hizkuntza guztiak entzuten aldira eta eh, harigori bezala bistan dena eh, eh, ama, musika hortan aman komunian dena da horikaren eh, eh, agizkotzala partea. Ez bat horrek horrek du lotsena eh, musikalki eh, konzertuo nagero entzuten dira entzuten dira gauza bizikiez berdinak hizkuntza eh, horiek eh, Musika motak ere bistan dena ezbait dira berdina, ezta, ezta berdin Eskoziar e, batek kantatzen nilaik eta eta eta jotzen nilaik edo edo Galizia horrek Monikak jotzen nilaik beste, beste kolore badu, beste beste zaugazi bat eta eta gu ere funtsioneari er, gielaik esko beste kanta mota bat badugu, mm. ba, melting pot hori edo edo asketa guzti <gül> hori entzunenda. da. <gül> <gül> Preziski gertatuko zausi Elgerrikin arzier bakotsak bere zatia badu. Hori da, bakotsak ba bere zatia badu eta gero e, bistan dena Ariko Giralgazekin kentu batzuk emaiten, bai, Hori da ideia, bai bai. Hala, beraz proiektu polita baliokodina eta gainerat 17 marratuko dugu hartzea kitoik da. Bai, hartzea kitoik da, lehen partean ere bada burunka, e, bo hori zagunak dira. Bai. haiekin ere zerbaiten dugu, ordion bai, sorpresa batzuk izanen dira eta eta Bai, bai, gubildu behar da, urtero bada jende, egiteko eh, ez da gaualdi batola ola hmm. jende gutirekin urtero bada jende, baina, uh, baina, bon, baina, gumbetatzen ditugur eh, alduten guziek etohtzeko, eh, geinera uste dut eguraldi eh, ona hitzemana hmm. emana zaukula, Ba, Ongi orore horia balitz e, bada bada para da e, kontzeptu egiteko eta ikusteko eh baina mm -hmm. bai, bai uste dut egiten aldirela guztian e, gaudaldi polita izango da hala eta gaina tokia ik, ikeragiri ederra da naturaren antzokian emana izanen baita horiia ja. bai daki eh, hor espada hurbiltzen al jendia eh, manezetako horrekin noiz? Em, um, no, no? hemen er, ipargaldean, mementoko uh, ez dugu gofitzik. Ah. ah <laughs> Zeiten alda ono, eh? Izaiten ono. Ba, izanen da, badakitu izanen dela, eh? Egiteko, eh, nere indar guztia emandut, eh, egualdean eh, kontzertuak egiteko, egualdean eh, baditugu kontzertuak, baina, em, um, ipargaldean ez ez dut, uh, ez dut indar berezirik egin, ah, ba, bon, mistandena uh -huh. kontaktatu ditu Ginevacu, baina Ara, aizan girasola sian uztaitzen uh, ema, emaiteko, maiteko uh, heldunurtian berbadai egi urtzen eta oloko gozak ah, baina uh, oh, uh, onokoan ez da está agunt deliatia eta ordion uh, ba jinen da jinen da txatzenu jinen da, da, da, da, da. Iseinda mileskerri bizkargi zuri.